Я бачив, що вона була засмучена й істерична. «Ти схвильована, Зандо, заспокійливо сказав я. «Ти нічого мені не винна. Ти вільна жінка. Тобі не обов'язково бути моєю рабинею чи рабинею будь-кого іншого». «Я хочу бути твоїм рабом, Вандоре», – сказала вона, а потім дуже тихим голосом. «Я люблю тебе». Обережно я звільнив її руки з-під моєї шиї. «Ти не знаєш, що говориш, Зандо», – сказав я їй. «Твоя вдячність захопила тебе. Ти не повинна любити мене. Моє серце належить комусь іншому. І є ще одна причина, чому ти не повинна говорити, що любиш мене. Причина, про яку ти дізнаєшся рано чи пізно, і тоді ти захочеш, щоб тебе вразила німота, перш ніж ти коли-небудь сказала мені, що любиш мене. Я думав про її ненависть до Джона Картера та її заявлене бажання вбити його». «Я не знаю, що ти маєш на увазі», – сказала вона, – «але якщо ти скажеш мені не любити тебе, я спробую послухатися тебе, бо незалежно від того, що ти скажеш, я твій раб. Я зобов'язана тобі своїм життям, і я завжди буду твоїм рабом. Ми поговоримо про це іншим разом», – сказав я, – «а зараз я маю тобі дещо розповісти, що може змусити тебе пошкодувати, що я не залишив тебе в будинку Фальсіваса. Вона насупила брови і запитливо подивилася на мене. «Ще одна таємниця?» – запитала вона. «Знову ти говориш загадками. Ми вирушаємо у довгу і небезпечну подорож на цьому кораблі, Зандо. Я змушений взяти тебе з собою, тому що я не можу ризикувати викриттям, висадивши тебе десь у Зоданзі, і, звичайно, це було б підписанням смертного вироку, якщо б Йо висадив тебе далеко за стінами міста». «Я не хочу, щоб мене висаджували в Зоданзі або за її межами», – відповіла вона. «Куди б ти не йшов, я хочу піти з тобою. Колись я можу знадобитися тобі, Вандоре, і тоді ти будеш радий, що я з тобою». «Ти знаєш, куди ми прямуємо, Зандо?» – спитав я. «Ні», – сказала вона, – «і мені байдуже. Це не мало б для мене значення, навіть якщо б ти прямував до Турії». Я посміхнувся на це і знову звернув увагу на механічний мозок, наказавши йому доставити нас до місця, де чекав жад Ор. І саме тоді я почув завиваючий сигнал патрульного човна над нами. Розділ 14. Натурію. Хоча я усвідомлював ймовірність виявлення нашого дивного судна патрульним човном, я сподівався, що ми зможемо вислизнути з міста непоміченими. Я знав, що якщо ми не підкоримося їхньому наказу, вони відкриють по нас вогонь, і одного влучення може бути достатньо, щоб покласти край усім моїм планам дістатися до Тулії» хоча озброєння корабля як мені описав фалсівас дало б мені перевагу в сутичці з будь-яким патрульним човном я не наважувався стояти і битися через шанс що вдалий постріл з корабля противника може вивести нас з ладу «Фалсіва схвалився високою потенційною швидкістю свого мозкового дітича, і я вирішив, що хоч би як я не любив тікати від ворога, втеча найбезпечніший шлях». Занда притиснулася обличчям до одного з численних ілюмінаторів у корпусі корабля. Завивання сирени патрульного човна тепер було безперервним – моторошний загрозливий голос у ночі, який пронизував повітря, як гострі кинжали». «Вони нас наздоганяють, Вандоре», – сказала Занда, – «і вони сигналізують іншим патрульним човнам, щоб ті прийшли їм на допомогу». Вони, ймовірно, помітили дивні обриси цього судна, і їхню цікавість, а також підозру, було викликано. «Що ти збираєшся робити?» – спитала вона. – «Ми збираємося випробувати швидкість двигуна Фала Сіваса», – відповів я. Я глянув на бездушну металеву сферу над моєю головою. Швидше, ще швидше, втекти від переслідуючого патрульного човна. Такі були керівні думки, які я передавав мовчазній речі надійною. Тоді я чекав. Втім, чекати мені довго не довелося. Не встигли гої думки вплинути на чутливий механізм, як прискорене дзижчання майже безшумного мотора повідомило мені, що моїм вказівкам підкорилися». «Вона більше не наближається до нас», – схвильовано вигукнула Занда. «Ми вирвалися вперед, ми випереджаємо її!» Наші вуха оглушив швидкий уривчастий звук швидкої стрільби. Наш ворог відкрив по нас вогонь, і майже одночасно, змішуючись із пострілами, ми почули вдалині завивання інших сирен, що сповіщали нас про те, що підкріплення наближається до нас». Стрімкий потік розрідженого повітря Марса вздовж бортів нашого корабля свідчив про нашу неймовірну швидкість. Вогні міста швидко згасали позаду нас. Прожектори патрульних човнів швидко перетворювалися на зменшувані смуги світла в зоряному небі. Я не знаю, наскільки швидко ми летіли, але, ймовірно, близько 1350 гадів на годину. Ми мчали низько над стародавнім морським дном, що лежить на захід від Зоданги. А потім, приблизно за п'ять хвилин, не могло бути набагато більше, наша швидкість швидко зменшилася, і я побачив невеликий літак, що нерухомо завис у тихому повітрі прямо перед нами. Я знав, що це має бути літак, на якому на мене чекав Джад Ор, і я наказав мозку підвести наш корабель до нього і зупинитися. Реакція корабля на кожну мою розумову вказівку була надприродною, і коли ми підійшли до корабля Джата Ора і, здавалося, примарні руки відчинили двері в борту нашого корабля, я відчув короткий напад жаху, ніби я був у владі якогось бездушного Франкенштейна, і це незважаючи на те, що кожен рух корабля відбувався у відповідність на мої власні вказівки». Джад Ор стояв на вузькій палубі свого маленького літака, здивовано дивлячись на дивний корабель, який підплив до нього. «Якби я не очікував цього», – сказав він, – «я б уже мчав до Геліума. Це зловісна річ із цими великими очима, що надають їй вигляду якогось неземного монстра». «Ви відчуєте, як це враження посилиться, коли побудете на борту деякий час», – сказав я йому. «Вона дуже не від світу цього в багатьох відношеннях». «Ви хочете, щоб я піднявся на борт зараз?» – запитав він. «Так», – відповів я, – «після того, як ми вирішимо, що робити з вашим літаком». «Що нам з ним робити?» – сказав він. «Ви збираєтесь його покинути?» «Встановіть компас призначення на геліум і відкрийте дросель на половину швидкості. Коли ви будете в дорозі, ми знову підійдемо і візьмемо вас на борт. Один з патрульних катерів у гелії забере літак і поверне його до мого ангару». Він зробив, як я наказав, і я наказав мозку підійти до нього, коли він вже рушив. Мить тому він ступив у каюту корабля «Фала Сіваса» комфортно, зауважив він. Старий хлопчина, мабуть, щось на зразок сібарита. Він вірив у комфорт, відповів я, але любов до розкоші настільки пом'якшила його волокна, що він боявся вирушати в подорож на своєму кораблі після того, як завершив його». Джад Ор повернувся, щоб озирнутися в каюті, і так сталося, що його погляд упав на двері в боці корабля саме в той момент, коли я наказав мозку закрити їх. Він вигукнув від подиву. «Вим'я мого першого предка», – вигукнув він, – «хто закриває ці двері? Я нікого не бачу, і ви не рухалися і не торкалися жодного пристрою управління з тих пір, як я піднявся на борт». «Пройдімо у кімнату управління», – сказав я, – «і ти побачиш всю команду цього корабля, що спочиває в металевому корпусі, не набагато більшому за твій кулак». Коли ми увійшли в кімнату управління, Джад Ор вперше побачив Занду. «Я бачив здивування, відбите в його очах, але він був надто добре вихований, щоб щось коментувати». Це Занда, Джад Ор, сказав я. Фал Сівас збирався видалити її череп в інтересах науки, коли я перервав його сьогодні ввечері. Бідна дівчина була змушена вибирати між меншим із двох зол. Ось чому вона зі мною. Це твердження трохи вводить в оману, сказала Занда. Навіть якби моєму життю нічого не загрожувало, і я була б оточена всіма запобіжними заходами та розкішю, я б все одно вибрала піти з Вандором, хоч би й на край Всесвіту. «Бачиш, Джад Ор, – зауважив я з усмішкою, – молода леді не дуже добре мене знає. Коли вона дізнається, вона, ймовірно, передумає». «Ніколи, – сказала Занда. – Поживемо-побачимо, – застеріг я її». Під час нашої подорожі з геліуму до Зоданги я пояснив Джату Ору чудовий механізм, який Фал Сівас називав механічним мозком, і я бачив, як очі молодого падвара шукають всередині кабіни керування цей дивовижний винахід. «Ось він», – сказав я, – вказуючи на металеву сферу трохи вище його голови в носовій частині корабля. «І ця маленька штука керує кораблем і відкриває двері?» – запитав він. Двигуни керують кораблем «Джад Ор», – сказав я йому, а інші двигуни відкривають двері та виконують різні інші механічні функції на борту корабля. Механічний мозок просто керує ними, як наші мізки керували б нашими руками для виконання певних обов'язків. «Ця штука думає?» – запитав він. «По суті, вона функціонує як людський мозок. Єдина відмінність полягає в тому, що вона не може породжувати думки». Падвар мовчки дивився на цю річ кілька хвилин. «Це викликає в мене дивне відчуття, – сказав він нарешті, – відчуття безпорадності, ніби я перебуваю у владі якоїсь істоти, яка все могутня, але не може міркувати. У мене майже те саме відчуття, – визнав я, – і я не можу не роздумувати над тим, що воно могло б зробити, якби могло мислити». Я теж тремчу, думаючи про це, сказала Занда, якщо Фал Сівас передав йому хоч трохи безсердечної жорстокості свого власного розуму, це його створіння, нагадав я їй, тоді будемо сподіватися, що воно ніколи не породить жодної думки. Це, звичайно, неможливо, сказав Джад Ор. Я не знаю щодо цього, відповіла Занда. Така річ була в голові Фала Сіваса. Я знаю, що він працював над цим, але чи вдалося йому передати цьому створінню силу оригінального мислення, я не знаю. Я знаю, що він не тільки сподівався досягти цього дива зрештою, але й планував передати цій жахливій вигадці здатність говорити. «Чому ти називаєш це жахливим?» – запитав Джад Ор. «Тому що це нелюдяне і неприродне», – відповіла дівчина. Нічого доброго не могло вийти з розуму Фаласіваса. Те, що ви бачите там, було задумано в ненависті, похоті та жадібності, і було створено для задоволення таких характеристик у Фаласіваса. Жодні облагороджуючі чи піднесені думки не були вкладені в його виготовлення, і жодні не могли виходити з нього, якби воно мало силу оригінального мислення. Але наша мета висока і почесна, нагадав я їй, і якщо воно послужить нам у здійсненні нашій надії, воно зробить добро. Проте я боюся його, відповіла Занда. Я ненавиджу його, тому що воно нагадує мені фала Сіваса. Я сподіваюся, що воно не розмірковує над цими відвертими зізнаннями, зауважив Джад Ор. Занда ляснула відкритою долоною по губах, її великі очі відобразили новий жах». «Я не думала про це», – прошепотіла вона. «Можливо, саме цієї хвилини воно планує свою помсту». Я не міг не засміятися з її страху. «Якщо якась шкода спіткає нас через цей мозок, Зандо», – сказав я, – «ти можеш покласти провину на мене, бо саме мій розум буде ним керувати, поки корабель залишається в моєму володінні». «Я сподіваюся, ти маєш рацію», – сказала вона і що він безпечно доставить нас туди, куди ти захочеш». «А що, як ми дістанемось до Турії живими?» – втрутився Джадор. Ор. «Знаєш, я все про це думаю. Я серйозно розмірковував над цим питанням, звісно, від тоді, як ти сказав, що це буде нашим пунктом призначення. І мені цікаво, як ми там влаштуємось на цьому крихібному супутнику. Ми будемо такими непропорційними за розміром до всього, що ми там можемо знайти». «Можливо, і ні», – сказав я а потім пояснив йому теорію компенсаційного пристосування мас, як Фал Сівас виклав її мені. «Це звучить безглуздо», – сказав Джад Ор. «Я знизав плечима. Мені теж», – визнав я. «Але незалежно від того, як сильно ми можемо ненавидіти характер Фала Сіваса, ми не можемо заперечити той факт, що він має дивовижний науковий розум, і я збираюся утриматись від своєї думки, поки ми не досягнемо поверхні турії». «Принаймні», – сказав Джад Ор, – «незалежно від того, які там можуть бути умови, викрадачі принцеси не матимуть переваги над нами, якщо ми їх там знайдемо». «Ти сумніваєшся, що ми їх знайдемо?» – запитав я. «Це лише питання припущень, так чи інакше», – відповів він. «Але здається малоймовірним, що двоє винахідників, працюючи незалежно один від одного, могли кожен задумати та побудувати два ідентичних кораблі, здатних перетнути безповітряний простір між Тут і Турією, під керівництвом механічних місків». «Але, наскільки мені відомо, – відповів я, – апарат «Гара Нала» не так працює». Фал Сівас не вірить, що Гарнал створив такий мозок. Він не вірить, що ця людина взагалі могла уявити можливість існування такого, і тому ми можемо припустити, що кораблем Гарнала керує Гарнал, або принаймні виключно людськими засобами. «То який корабель має більше шансів досягти Турії?» – запитав Джад Ор. Згідно з Фалом Сівасом, відповів я, у цьому не може бути жодних сумнівів. Цей механічний мозок не може помилятися. Якщо ми це приймаємо, сказав Джад Ор, то ми також повинні прийняти можливість помилки людського мозку Гарнала у деяких розрахунках. «Що ти маєш на увазі?» – запитав я. «Мені щойно спало на думку, що через якусь помилку в розрахунках гарнал може не досягти турії. Тоді як керовані безпомилковим мозком, ми обов'язково досягнемо її». Я про це не думав, сказав я. Я був настільки одержимий думкою, що Гарнал і Урджан везуть свою жертву до Турії, що ніколи не замислювався над можливістю того, що вони можуть не дістатися туди. Ця ідея засмутила мене, бо я усвідомив, наскільки безнадійним буде мій пошук, якщо ми досягнемо Турії лише для того, щоб виявити, що деї Торіс там немає. Де я міг би шукати її? Де я міг би сподіватися знайти її в безмежних просторах космосу? Але я швидко відкинув ці думки, бо хвилювання – це руйнівна сила, яку я намагався виключити зі своєї філософії життя». Занда подивилася на мене зі здивованим виразом обличчя. «Ми дійсно летимо на Турію?» – запитала вона. «Я не розумію, чому хтось хотів би полетіти на Турію, але я задоволена летіти, якщо летиш ти. Коли ми починаємо, Вандор?» «Ми вже в дорозі», – відповів я. «Тієї миті, як Джад Ор піднявся на борт, я наказав мозку прямувати до Турії на повні швидкості». Розділ 15. Турія Згодом, коли ми стрімком чали крізь холодні темні простори космосу, я наполіг, щоб Занда і Джад Ор лягли відпочити. Хоча у нас не було спальних шовків і хутра, ми не повинні були страждати, оскільки температура в каюті була комфортною. Я наказав мозку контролювати це, а також подачу кисню, після того, як ми покинули поверхню барсума. У каюті були вузькі, але зручні дивани, а також безліч м'яких подушок, тож не було жодної причини, щоб хтось із нас страждав під час подорожі. Ми покинули Барсум приблизно всередині восьмого зода, що еквівалентно півноці заземним часом, і досить приблизні підрахунки відстані, яку потрібно подолати, та нашої орієнтовної швидкості свідчили про те, що ми повинні прибути на Турію близько полудня наступного дня». Джад Ор хотів стояти на варті весь час, але я наполіг, щоб кожен з нас трохи поспав, тож після моєї обіцянки розбудити його через п'ять годин, він ліг. Поки мої двоє супутники спали, я більш ретельно оглянув внутрішню частину корабля, ніж міг це зробити в той час, коли фал Сіва спроводив мене ним. Я виявив, що він добре забезпечений їжею, а в скрині в коморі я також знайшов спальні шовки та хутро, але, звичайно, найбільше мене цікавила зброя. Там були довгі мечі, короткі мечі та кинжали, а також кілька чудових барсумських радієвих рушниць і пістолетів разом із значною кількістю боєприпасів для обох. Здавалося, Фал Сівас нічого не забув, але всі його думки, турбота та ефективність пішли б на нівець, якби я не зміг захопити корабель. Його власне боягузтво завадило б йому використовувати його, і, звичайно, він не дозволив би іншому вивести його, навіть якби вірив, що інший мозок, крім його власного, міг би керувати ним, у чому він був впевнений, що це неможливо. Завершивши огляд корабля, я зайшов до кімнати управління і подивився через одне з великих вікон. Небеса були чорною порожнечею, пронизаною холодними та блискучими точками світла. Як інакше виглядали зірки, коли ти вийшов за межі атмосфери планети? Я шукав Турію. Її ніде не було видно. Це відкриття стало справжнім шоком. Невже механічний мозок підвів нас? Поки я марнував час на огляд корабля, він ніс нас у якийсь віддалений куточок космосу. Я не схильний втрачати голову і впадати в істерику, коли стикаюся з надзвичайною ситуацією, і, за винятком випадків, коли потрібні миттєві дії, я не виношу поспішних суджень. Я більше схильний ретельно все обміркувати, і тому я сів на лавку в кімнаті управління, щоб вирішити свою проблему. Якраз тоді зайшов Джад Ор. «Як довго я спав?» – запитав він. «Недовго», – відповів я. «Тобі краще піти назад і відпочити якнайбільше». «Я не хочу спати», – сказав він. «Насправді досить важко думати про сон, коли перебуваєш у розпалі такої захопливої пригоди. Подумайте про це, мій принце». «Вандор», – нагадав я йому. «Іноді я забуваю», – сказав він. «Але, як я вже казав, подумайте про можливості, подумайте про неймовірні можливості цієї пригоди, подумайте про нашу ситуацію». «Я вже думав про це», – відповів я трохи похмуро. Через кілька годин ми будемо там, де жоден інший барсуміянець ніколи не був, на Турію. «Я не зовсім в цьому впевнений», – відповів я. «Що ти маєш на увазі?» – запитав він. «Подивися вперед», – сказав я йому. «Ти бачиш щось з Турії?» Він подивився в один з круглих ілюмінаторів, а потім повернувся до іншого. «Я не бачу Турії», – сказав він. «Я теж», – відповів я. «І ти розумієш, що це означає?» Він на мить здавався приголомшеним. «Ти маєш на увазі, що ми не прямуємо до Турії, що мозок помилився?» «Я не знаю», – відповів я. «Як далеко від Барсума до Турії?» – запитав він. «Трохи більше 15 семиста гадів», – відповів я. «Я підрахував, що ми повинні завершити подорож приблизно за 5 зодів». Саме тоді Турія промайнула в полі зору праворуч від нас, і Джад Ор вигукнув від полегшення. «Я зрозумів», – вигукнув він. «Що?» – запитав я. «Твій механічний мозок функціонує краще, ніж наші», – відповів він. Протягом десяти зодів Барсумського дня Турія обертається навколо нашої планети більше трьох разів. Отже, поки ми подорожували до шляху її орбіти, вона обійшла б Барсум півтора рази. «І ти думаєш, що механічний мозок це збагнув?» «Безсумнівно», – сказав він, – «і він розрахує час нашого прибуття, щоб зустріти супутник на його шляху». Я почухав потилицю. Це піднімає інше питання, про яке я раніше не думав, сказав я. Яке? запитав Джад Ор. Швидкість нашого корабля становить приблизно 3250 хадів за зод, тоді як Турія рухається зі швидкістю понад 41250 хадів за той самий період. Джад Орс виснув. «Більше, ніж у дванадцять з половиною разів перевищує нашу швидкість», – вигукнув він. «Як в ім'я нашого першого предка ми збираємося її наздогнати?» «Я зробив жест примирення. Я думаю, нам доведеться залишити це мозку», – сказав я. «Сподіваюся, він не заведе нас на шлях цієї шаленої маси», – сказав Джад Ор. «Як би ти зробив посадку, якби керував кораблем своїм власним мозком», – запитав я. «Ми повинні враховувати силу тяжіння Турії», – сказав він. «Саме в цьому й річ», – відповів я. «Коли ми потрапимо в сферу її впливу, нас з тією швидкістю, що й вона, і тоді ми зможемо здійснити природну посадку». Джад Ор дивився на велику кулю Турії праворуч від нас. «Як вона виглядає досконало великою», – сказав він. «Здається неможливим, що ми підійшли досить близько, щоб вона виглядала такою великою». «Ти забуваєш, – сказав я, – що коли ми наближалися до неї, ми почали зменшуватися, щоб пропорційно відповідати її розміру. Коли ми досягнемо її поверхні, якщо ми коли-небудь це зробимо, вона здаватиметься нам такою ж великою, як барсум, коли ми знаходимося на його поверхні». «Все це звучить як божевільний сон для мене», – сказав Джат Ор. «Я повністю з тобою згоден, – відповів я, – але ти повинен визнати, що це буде дуже цікавий сон». Коли ми мчали крізь простір, Турія пронеслася через наш ніс і врешті-решт зникла під східним краєм планети, яка зараз лежала так далеко під нами. Безсумнівно, коли вона завершить ще один оберт, ми опинимось у сфері її впливу. Тоді і не раніше ми дізнаємося результат цього етапу нашої пригоди. Я наполіг, щоб Джат Ор повернувся до каюти і кілька годин поспав, бо ніхто з нас не знав, що чекає в майбутньому і якою мірою можуть знадобитися наші запаси сил, як фізичних, так і розумових. Пізніше я покликав Джата Ора і сам ліг відпочити». Занда мирно спала і не прокинулася, поки я не виспався і не повернувся до кімнати керування. Джад Ор сидів, приклеївшись обличчям до правого бортового вікна. Він не озирнувся на мене, але, очевидно, почув, як я зайшов у каюту. Вона наближається, напружено прошепотів він. «Ісус, яке величне і надихаюче видовище!» Я підійшов до лівого борту і подивився через його плече. Переді мною був великий світ, один край якого був освітлений сонцем. Смутно мені здалося, що я бачу контури гір і долин, світліші простори, які могли бути піщаною пустелею або мертвим морським дном, і темні маси, які могли бути лісами. Новий світ, світ, який ні землянин, ні жоден барсуміанин ніколи не відвідував. Я міг би бути вражений до глибини душі думкою про пригоду, яка чекає на мене, якби мій розум не був настільки затьмарений страхом за долю моєї принцеси. Думки про неї домінували над усіма іншими, але вони не витіснили повністю відчуття величної таємниці, яке викликало у мене видовище цього нового світу. Занда приєдналася до нас, і побачивши Турію, що наближається, вона тихо вигукнула від хвилювання». «Ми дуже близько», – сказала вона. Я кивнув. «Незабаром ми дізнаємось про свою долю», – сказав я. «Тобі страшно?» «Не тоді, коли ти зі мною», – просто відповіла вона. «Згодом я усвідомив, що ми змінили курс». Турія, здавалося, була прямо під нами, а не прямо попереду. Ми опинилися в межах сфери її впливу, і нас тягнуло крізь простір з її власною величезною швидкістю. Тепер ми рухалися по спіралі вниз. Мозок функціонував ідеально. «Мені не подобається ідея приземлитися на незнайомому світі вночі», – сказав Джад Ор. «Я теж не в захваті від цього», – погодився я. «Думаю, нам краще почекати до ранку». Потім я наказав мозку опуститися приблизно на 200 гадів від поверхні супутника і повільно плисти в напрямку прийдешнього світанку. «А тепер, як щодо того, щоб поїсти, поки ми чекаємо на денне світло», – запропонував я. «Чи є на борту їжа, господарю?» – запитала Занда. «Так», – відповів я, – «ти знайдеш її в коморі за каютою». «Я приготую її, господарю, і подам тобі в каюту», – сказала вона. Коли вона вийшла з кімнати управління, погляд Джата Ора провів її. «Вона не схожа на рабиню», – сказав він, – «але все ж вона звертається до тебе, ніби вона твоя рабиня». «Я казав їй, що вона не рабиня», – сказав я, – «але вона наполягає на збереженні такого ставлення. Вона була в'язним у будинку Фалсіваса, і її призначили мені там бути моєю рабинею». Насправді вона дочка дрібного дворянина, добре вихована, розумна, культурна дівчина. І дуже гарна, сказав Джад Ор. Я думаю, вона кохає вас, мій принце. Можливо, вона думає, що це кохання, відповів я, але це лише вдячність. Якби вона знала, хто я такий, навіть її вдячність перетворилася б на ненависть. Вона присягнулася вбити Джона Картера. Але чому, запитав Джад Ор. Тому що він завоював зодангу, тому що всі її печалі стали наслідком падіння міста. Її батька було вбито, і вгорі її мати вирушила в останню довгу подорож на лоні Іс. Отже, бачиш, у неї є вагомі причини ненавидіти Джона Картера, або принаймні вона так думає. Незабаром Зананда покликала нас, і ми зайшли в каюту, де вона накрила їжу на розкладному столі. «Вона стояла, щоб прислуговувати нам, але я наполіг, щоб вона сіла з нами і поїла». «Це не личить», – сказала вона, – «щоб рабиня сиділа зі своїм господарем». «Я знову кажу тобі, що ти не моя рабиня, Зандо», – відповів я. «Якщо ти наполягатимеш на такому смішному ставленні, мені доведеться тебе віддати. Можливо, я віддам тебе джату ору, як би тобі це сподобалося». Вона подивилася на гарного молодого падвара, що сидів навпроти неї. «Можливо, він був би добрим господарем», – сказала вона, – «але я буду рабинею лише Вандора». «Але як ти можеш цьому зарадити, якщо я віддам тебе йому?» – запитав я. «Що б ти зробив із цим?» «Я б убила або джата ора, або себе», – відповіла вона. Я засміявся і погладив її руку. «Я б не віддав тебе, як би міг», – сказав я. «Якби», – запитала вона наполегливо, – «чому не можеш? Тому що я не можу вільну жінку. Я вже казав тобі, що ти вільна, і тепер кажу тобі знову в присутності свідка. Ти знаєш звичаї Барсума, Занда, Ти вільна зараз, чи хочеш ти цього, чи ні?» «Я не хочу бути вільною», – сказала вона, – «але якщо це твоя воля, Вандоре, то нехай буде так». Вона замовкла на мить, а потім подивилася на мене. «Якщо я не твоя рабиня», – запитала вона, – «то хто я?» «Зараз ти така ж авантюристка, як і я, рівна, щоб ділити радощі й печалі всього, що може чекати нас попереду». «Я боюся, що будуть більше тягарем, ніж допомогою», – сказала вона. «Але, звісно, я можу готувати для тебе і доглядати за тобою. Принаймні, я можу робити те, що є жіночою справою. Тоді ти будеш більше допомогою, ніж тягарем», – сказав я їй. «І щоб переконатися, що ми тебе не втратимо, я доручу Джату Ору бути твоїм захисником. Він буде відповідальний за твою безпеку». Я бачив, що це сподобалося Джату Ору, але не міг сказати про Занду. Мені здалося, що вона виглядала трохи засмученою, але вона швидко кинула милу усмішку молодому падвару, ніби боялася, що він міг здогадатися про її розчарування і не хотіла його засмучувати». Коли ми летіли низько над Турією, я побачив внизу ліси та звивисті лінії світлішого кольору, які, як я вважав, були струмками чи річками, а вдалині були гори. Це здавалося найбільш красивим і захопливим світом. Я не міг бути впевненим щодо води, тому що на Барсумі загалом вважалося, що її супутники практично без вологи. Однак я знаю, що вчені можуть помилятися. Я починав втрачати терпіння. Здавалося, що світанок ніколи не настане, але нарешті перший рожевий відблиск світанку підкрався з загірських вершин перед нами. І повільно деталі цього дивного світу набули форми під нами, як сцена на фотографії чарівним чином проявляється під проявником. Ми дивилися вниз на лісисту долину, за якою низькі передгір'я, вкриті пишною рослинністю, тягнулися назад до вищих гір далині. Кольори були подібні до тих, що на барсумі – багряні трави, чудові дивні відтінки дерев. Але наскільки сягав наш зір, ми не бачили жодної живої істоти. «Там має бути життя», – сказала Занда, коли Джад Ор прокоментував цей факт. «У всьому цьому багатстві краси повинні бути живі очі, щоб бачити і захоплюватися». «Ми збираємось приземлитися?» – запитав Джад Ор. «Ми прийшли сюди, щоб знайти корабель Гаранала», – відповів я, – «і ми повинні спочатку його пошукати». «Це буде, як шукати крихітну намистинку серед моху мертвого морського дна», – сказав Джад Ор. «Я кивнув. Боюсь, що так», – сказав я, – «але ми прийшли з цією метою і тільки з цією метою». «Дивіться», – вигукнула Занда, – «що це там попереду?» Розділ 16. Невидимі вороги. Дивлячись вниз у напрямку, на який вказала Занда, я побачив щось, що здавалося великою будівлею на березі річки. Споруда розташувалася на галявині в лісі, і там, де східне сонце торкалося її веж, вони відбивали мерехтливі промені різнобарвного світла. Одна частина будівлі виходила на те, що виглядало як обгороджені мури, і саме об'єкт, що лежав у цьому дворі, викликав наш інтерес і збудження набагато більшою мірою, ніж сама будівля». «Що ти думаєш, це таке, Зандо?» – закитав я, бо саме вона це помітила. «Я думаю, що це корабель Гарнала», – відповіла дівчина. «Чому ти так думаєш?» – запитав Джад Ор. «Тому що він дуже схожий на цей», – відповіла вона. І Гарнал, і Фал Савас крали ідеї один в одного, коли тільки могли, і я була б дуже здивована, якби їхні кораблі не були дуже схожі один на одного. «Я впевнений, що ти маєш рацію, Зандо», – сказав я. «Нереально припускати, що мешканці Турії завдяки якомусь дивовижному збігу обставин збудували корабель, настільки схожий на корабель Фала Сіваса, і так само мало ймовірно, що третій барсумянський корабель приземлився на супутнику. Я наказав мозку спірально спускатися вниз і незабаром ми летіли на висоті, яка давала нам чітке уявлення про деталі будівлі та навколишньої місцевості. Чим ближче ми підлітали до корабля у дворі, тим більше переконувалися, що це корабель Гарнала. Але ніде ми не бачили жодних слідів Гарнала, Уржана чи Деї Торіс. І справді не було жодних ознак життя ні біля будівлі, ні на її території. Це місце могло бути обиделю мертвих. «Я збираюся посадити корабель біля корабля Гарнала», – сказав я. «Стежте за своєю зброєю, Жад-Оре. Вони готові, мій Вандоре», – відповів він. «Я не знаю, скільки бійців на борту цього корабля», – продовжив я. «Можливо, там лише Гарнал і Урджан, або може бути більше». Якщо бій піде на нашу користь, ми не повинні вбивати їх усіх, поки не будемо впевнені, що принцеса з ними. Вони покинули Барсум принаймні на цілий день раніше нас, і хоча це лише віддалена можливість, все ж вони могли вже якось розпорядитися своєю полонянкою. Тому ми повинні залишити принаймні одного з них живим, щоб він вказав нам шлях до неї. Ми повільно спускалися». Кожне око було на поготові. Занда вийшла з кімнати управління мить тому, і тепер вона повернулася з ременями та зброєю марсіанського воїна, прикріпленими до її стрункої фігури. «Навіщо це?» – запитав я. «Тобі може знадобитися додаткова рука з мечем», – відповіла вона. «Ти не знаєш, проти скількох ворогів тобі доведеться битися». «Носи їх, якщо хочеш», – сказав я. «Але залишайся на кораблі, де ти будеш у безпеці. Джад Ор і я подбаємо пробій». «Я піду з тобою і буду битися з тобою», – сказала Занда, тихо, але наполегливо. «Я похитав головою». «Ні», – сказав я, – «ти повинна робити те, що я кажу, і залишатися на цьому кораблі». Вона пильно подивилася мені в очі. «Проти моєї волі ти наполіг на тому, щоб зробити мене вільною жінкою», – нагадала вона мені. «Тепер я буду діяти як вільна жінка, а не як рабиня. Я буду робити те, що мені заманеться». Я не міг не усміхнутися цьому. «Гаразд», – сказав я, – «але якщо ти підеш з нами, тобі доведеться ризикувати, як будь-якому іншому воїну». «Джад Ор і я можемо бути зайняті власними супротивниками, щоб мати змогу захистити тебе. Я можу подбати про себе», – просто сказала Занда. «Будь ласка, залишся на борту», – благально попросив Джад Ор, але Занда лише похитала головою. «Наш корабель тихо опустився на землю поруч з кораблем Гаранала». Я наказав відкрити двері в лівому борту і спустити драбину, але все ще не було жодних ознак життя ні на іншому кораблі, ні деінде біля замку. Смертельна тиша нависла важкою мантією над усім цим. Лише мить я постояв у дверях, озираючись, а потім я спустився на землю, слідом за джатом Ором і Зандою. Перед нами височив замок – дивна похмора споруда неземної архітектури, будівля з багатьма вежами різних типів. Деякі з них стояли окремо, а деякі – згруповані. Частково підтверджуючи теорію Фала-Сіваса про величезні мінеральні багатства супутника, стіни споруди перед нами були збудовані з блоків дорогоцінного каміння, так розташованих, що їх розкішні відтінки зливалися і гармоніювали в масу кольору, який не піддавався опису. Однак у цей момент я приділив лише побіжну увагу красі споруди, переключивши свою увагу на корабель «Гаранала». Двері в його боці, подібні до дверей нашого корабля, були відчинені, і драбина спускалася до землі. Я знав, що, піднімаючись по цій драбині, людина опиниться у великому невигідному становищі, якщо на неї нападуть зверху. Але іншого виходу не було. Я повинен був з'ясувати, чи є хтось на борту. Я попросив Занду стояти трохи подалі, щоб вона могла бачити всередину корабля, і попередити мене, якщо з'явиться ворог». Потім я швидко піднявся. Оскільки корабель вже стояв на землі, мені потрібно було піднятися лише на кілька щаблів драбини, перш ніж мої очі опинилися вище рівня підлоги каюти. Швидкий погляд показав мені, що нікого не видно, і мить по тому я стояв всередині каюти корабля гаранала. Внутрішнє оздоблення дещо відрізнялося від оздоблення корабля Фальсіваса, та й каюта не була так розкішно меблювана. З каюти я ступив до кімнати управління. Там нікого не було. Потім я обшукав кормову частину корабля. Увесь корабель був покинутий. Повернувшись на землю, я доповів про свої знахідки Джату Ору та Занді. «Це дивно», – зауважив Джат Ор, – «що ніхто не викликав нас або не звернув жодної уваги на нашу присутність. Невже можливо, що весь замок покинутий?» «У цьому місці є щось моторошне», – сказала Занда низьким напруженим тоном. Навіть тиша, здається, сповненою приглушених звуків. Я нікого не бачу, нікого не чую, і все ж я відчуваю, не знаю, що. Це загадково, погодився я. Безлюдний вигляд замку спростовується доглянутою територією. Якщо тут нікого немає зараз, то його покинули нещодавно. У мене відчуття, що він не покинутий зараз, сказав Джад Ор. Мені здається, що я відчуваю присутність навколо нас. Я міг би заприсягтися, що на нас дивляться очі, багато очі, які стежать за кожним нашим рухом. Я сам відчував приблизно те саме. Я подивився на вікна замку, цілком очікуючи побачити очі, що дивляться на нас, але в жодному з численних вікон не було жодної ознаки життя. Тоді я голосно вигукнув, промовляючи звичайне мирне вітання Барсума. «Каор!» – вигукнув я тоном, який можна було почути будь-де на цій стороні замку. «Ми – мандрівники з Барсума. Ми хочемо поговорити з володарем замку». У відповідь була лише тиша. «Яка моторошна тиша?» – вигукнула Занда. «Чому вони нам не відповідають? Тут хтось має бути, тут хтось є, я знаю це. Я не можу їх бачити, але тут є люди, вони навколо нас». «Я впевнений, що ти права, Зандо», – сказав я. «У тому замку хтось має бути, і я збираюся зазирнути всередину. Джад Оре, ви з Зандою почекайте тут». «Я думаю, що ми всі повинні піти разом», – сказала дівчина. «Так», – погодився Джад Ор, – «ми не повинні розлучатися». Я не побачив жодних вагомих заперечень проти цього плану, і тому кивнув на знак згоди. Потім я підійшов до зачинених дверей у стіні замку. За мною йшли Джад Ор і Занда». Ми подолали приблизно половину відстані від корабля до дверей, коли нарешті, раптово, несподівано, тишу розірвав голос, сповнений жаху, що долинув згори. Очевидно, з однієї з високих веж, що нависали над подвір'ям. «Тікай, мій вождю!» – крикнула вона. «Тікай з цього жахливого місця, поки можеш!» Я зупинився, на мить приголомшений. Це був голос Деї Торіс. «Принцеса!» – вигукнув Джад Ор. «Так», – відповів я. «Принцеса, ходімо!» І я кинувся бігти до дверей замку, але я не встиг зробити і півдюжини кроків, як просто за мною Занда видала пронизливий крик жаху. Я миттєво обернувся, щоб побачити, яка небезпека їй загрожує. Вона борсалася, ніби в конвульсіях. Її обличчя було спотворене жахом, її вирячені почі та рухи рук і ніг були такими, ніби вона билася з ворогом. Але вона була одна, поруч із нею нікого не було. Джад Ор і я кинулися до неї, але вона швидко відступила, все ще борсаючись. Митнувшись праворуч, а потім повернувшись назад, вона рушила в напрямку дверей у стіні замку. Здавалося, вона рухається не силою власних м'язів, а скоріше так, ніби її тягнуть геть, але я все ще не бачив нікого поруч із нею. «Все, що я так довго розповідаю, відбулося за кілька коротких секунд, перш ніж я зміг подолати коротку відстань. Джад Ор був ближче до неї, і він майже наздогнав її, коли я почув, як він крикнув, Ісус, вона схопила і мене!» Потім він впав на землю, ніби непритомнів, але він борсався як Занда, як той, хто бореться з нападником». Коли я кинувся навздогін за Зандою, мій довгий меч був на поготові, хоча я не бачив жодного ворога, чию кров він міг би випити. Мабуть, ніколи раніше в житті я не відчував себе таким марним, таким безсилем. Ось я, найбільший мечник двох світів, безпорадний у захисті своїх друзів, тому що не бачив їхніх ворогів. У владі якої зловисної сили вони могли бути, що, здавалося, могла простягати крізь простір із прихованого вигідного місця і утримувати їх або тягнути їх, як забажає. Якими всі були безпорадні, наша безпорадність ще більше підкреслювалася психологічним ефектом цієї таємничої та дивної атаки. Мої земні м'язи швидко привели мене на бік Занди». Коли я потягнувся, щоб схопити її і зупинити її рух до дверей замку, щось схопило мене за щиколотку. І я впав. Я відчув руки на собі, багато рук. Мій меч вирвали з моїх рук, мою іншу зброю вихопили геть. Я бився, можливо, ніколи так, як я бився раніше. Я відчував тіла моїх антагоністів, які тиснули на мене. Я відчував їхні руки, коли вони торкалися мене, і їхні кулаки, коли вони били мене. Але я нікого не бачив, хоча мої власні удари потрапляли в тверду плоть. Це було щось. Це дало мені трохи більше відчуття рівності, ніж раніше. Але я не міг зрозуміти, чому, якщо я відчував цих істот, я не міг їх бачити. Принаймні, однак, це частково пояснювало дивні дії Занди. Її удавані конвульсії були її боротьбою проти цих невидимих нападників. Тепер вони несли її до дверей, і коли я марно боровся проти великої кількості, я побачив, як вона зникла в замку. Потім ті речі, ким би вони не були, що нападали на мене, здолали мене кількістю. Я знав, що їх було дуже багато, тому що на мені було так багато рук. Вони зв'язали мої зап'ястя за спиною і грубо підняли мене на ноги.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 Принаймні вперше в житті я здавалося повністю втратив здатність міркувати. Можливо, тому, що ця надзвичайна ситуація була абсолютно чужою всьому, що я коли-небудь раніше відчував. Навіть примарні лучники Лотара не могли створити настільки унікальної ситуації. Адже їх було видно, коли вони нападали». Коли мене різко підняли на ноги, я озирнувся, щоб побачити Джата Ора, і побачив його поруч, його руки так само були зв'язані за спиною. Тепер я відчув, як мене штовхають до дверей, через які зникла Занда, а поруч зі мною, в тому ж напрямку, рухався Джат Ор. «Ти бачиш когось, мій принце?» – запитав він. «Я бачу тебе», – відповів я. «Що це за диявольська сила, яка нас схопила?» – запитав він. «Я не знаю», – відповів я. «Але я відчуваю руки на собі та тепло тіл навколо мене». «Я думаю, нам кінець, мій принце», – сказав він. «Кінець?» – вигукнув я. «Ми ще живі». «Ні, я не це маю на увазі», – сказав він. «Я маю на увазі, що щодо повернення на Барсуом нам варто відкинути будь-яку надію. У них наш корабель». «Ти думаєш, що навіть ми втечемо від них, ми коли-небудь побачимо його знову, або принаймні зможемо повернути його?» «Ні, друже мій, щодо Барсуому ми наче мертві». «Корабель!» «У запалі поділь, який я щойно пережив, я на мить забув про корабель. Я кинув погляд у його бік. Мені здалося, що я побачив, як мотузкова драбина заворушилася, ніби під вагою невидимого тіла, що піднімалося по ній». «Корабель!» Це була наша єдина надія, коли-небудь повернутися на Барсум, і він був у руках цього таємничого невидимого ворога. Його треба врятувати. Вихід був. Я зосередив свої думки на механічному мозку. Я наказав йому піднятися і чекати над замком у безпечному місті, поки я не дам йому подальших команд. Потім невидима загроза затягла мене через двері всередину замку. Я не міг знати, чи відреагував мозок на мої вказівки. Чи мені так і не судилося цього дізнатися? Розділ 17. Людина, кіт. Мої думки все ще були зосереджені на мозку в носі корабля Фала Сіваса, коли мене вели широким коридором у замку. Мене пригнічував страх, що я не зміг передати йому свої контролюючі вказівки на такій великій відстані або коли мій мозок працював під тиском і збудженням моменту. Корабель так багато значив для всіх нас і був таким необхідним для порятунку деї Торіс, що думка про його втрату була приголомливим ударом. Але незабаром я зрозумів, що хвилюватися про це ні до чого доброго не призведе, і тому я вигнав ці підривні думки зі своєї голови. Піднявши очі, я побачив Джата Ора, який рухався коридором поруч зі мною. Коли він спіймав мій погляд, він похитав головою і сумно посміхнувся. «Схоже, наша пригода на турі може бути недовгою», – сказав він. Я кивнув. «Майбутнє виглядає не надто райдужним», – визнав я. «Я ніколи раніше не був у такій ситуації, коли я не міг ні бачити свого ворога, ні спілкуватися з ним». «І не чути його», – додав Джад Ор. «За винятком відчуття рук на моїх плечах і усвідомлення, що якась сила тягне мене цим коридором, я не відчуваю присутності нікого, крім нас самих». Ця таємниця залишає в мене відчуття повної марності. Але врешті-решт ми повинні знайти когось, кого зможемо побачити і проти кого зможемо випробувати наш розум і бойові навички на більш рівній основі, оскільки цей замок і те, що ми бачимо навколо, вказують на присутність істот, схожих на нас. Зверніть увагу, наприклад, на лави та дивани вздовж стін цього коридору. Вони, мабуть, були призначені для істот, як ми. Прекрасні мозаїки, що прикрашають стіни, розкішні килими та шкури на підлозі. Ці речі тут, щоб задовольнити любов до краси, яка є особливою рисою людського розуму, і їх не могли б задумати чи створити інакше, як людські руки, під керівництвом людського розуму. «Твої висновки бездоганні», – відповів Джад Ор, – «але де люди?» «В цьому і полягає таємниця», – відповів я. Я цілком можу повірити, що наше майбутнє залежить від її розгадки. Хоча мене хвилюють усі ці питання, сказав Джад Ор згодом, мене більше турбує доля Занди. Цікаво, що вони з нею зробили. На це, звичайно, я не міг відповісти, хоча той факт, що її відокремили від нас, викликав у мене неабияке занепокоєння». В кінці коридору нас провели широкими та пишними сходами на наступний рівень замку, і незабаром нас провели у велику кімнату, величезну залу, в якій ми побачили вдаленім кінці самотню постать. Це була Занда. Вона стояла перед підвищенням, на якому стояли два великі, вишукані трони. Кімната була розкішною, майже варварською у своєму оздобленні. Золото і коштовне каміння інкрустували підлогу та стіни. Вони були виготовлені в дивовижний дизайн якимось майстром-художником, який мав у своєму розпорядженні рідкісні коштовності, яких я ніколи не бачив ні на землі, ні на барсумі. Невидима сила, яка рухала нас, провела нас до Занди, і там ми втрьох стояли, обличчям до підвищення та порожніх тронних крісел». Але мені було цікаво, чи були вони порожніми. У мене було те саме дивне відчуття, яке я помітив у внутрішньому дворі, ніби мене оточує безліч людей, ніби на мене дивиться багато очей. Але я нікого не бачив і не чув жодного звуку. Ми стояли перед підвищенням кілька хвилин, а потім нас потягли геть і вивели з кімнати. Нас провели іншим коридором, вущим коридором, і вгору гвинтовими сходами, які Джату Ору було важко здолати. Такі пристрої були для нього новими, оскільки сходи не використовуються на Марсі, де похилі пандуси ведуть з одного рівня будівлі на інший. Якось я намагався встановити сходи у своєму палаці в Геліумі, але стільки моїх домочадців і друзів майже не зламали собі шиї на них, що я зрештою замінив їх пандусами. Піднявшись на кілька рівнів, Занду відокремили від нас і повели іншим коридором, а на рівень вище Джата Ора відтягли від мене. Жоден з нас не розмовляв з тих пір, як ми увійшли до великої тронної зали, і я думаю, що тепер, коли нас розлучали, слова здавалися абсолютно недоречними у безнадійності нашої ситуації. Тепер я був зовсім один, але все одно підіймався все вище і вище, керований тими невидимими руками на моїх руках. Куди вони мене ведуть? Яка доля спіткала моїх супутників? Десь у цьому великому замку була принцеса, яку я перетнув порожнечу, щоб знайти. Але ніколи вона не здавалася далі від мене, ніж у цю хвилину. Ніколи наша розлука не здавалася настільки абсолютною і остаточною. Я не знаю, чому я повинен був так почуватися, хіба що знову ж таки це був ефект цієї, здавалося б, незбагненної таємниці, яка мене оточувала». Ми піднялися на таку велику висоту, що я був упевненим, що мене ведуть до однієї з найвищих веж замку, які я бачив з внутрішнього двору. Щось у цьому факті і в тому факті, що нас розлучили, натякало на те, що яка б сила нас не утримувала, вона не цілком впевнена в собі. Бо лише страх, що ми можемо втекти або що, об'єднавшись, ми можемо завдати їй шкоди, міг би підказати необхідність розлучити нас. Але чи міркував я з правильною передумовою чи ні, було лише припущенням. Лише час міг розгадати таємницю і дати відповіді на численні запитання, які виникали в моїй голові. Мої донки були зайняті цим, коли мене зупинили перед дверями. У них була своєрідна клямка, яка привернула мою увагу, і поки я спостерігав за нею, я побачив, як вона рухається, ніби її повертає рука. Потім двері відчинилися, і мене затягли в кімнату за ними. Тут з моїх зап'яст зняли пута. Я швидко обернувся, маючи намір кинутися до дверей. Але перш ніж я встиг до них дістатися, вони зачинилися перед моїм обличчям. Я спробував відчинити їх, але вони були надійно замкнені, і тоді, з огидою, я відвернувся від них. Коли я повернувся, щоб оглянути свою в'язницю, мій погляд упав на постать, що сиділа на лавці в дальньому кутку кімнати. Через брак кращого слова я можу описати постать, яку я побачив, як постать людини. Але що це за людина? Істота була оголена, за винятком короткої шкіряної спідниці, що трималася на стегнах широким поясом, застебнутим величезною золотою пряжкою, інкрустованою дорогоцінним камінням. Він сидів на червоній лавці біля панелі сірої стіни. І його шкіра була точно такого ж кольору, як і стіна, за винятком тієї частини його ніг, яка торкалася лавки. Вони були червоні. Форма його черепа була подібна до форми людської істоти, але його риси були найбільш нелюдськими. У центрі його чола було одне велике око діаметром близько трьох дюймів. Зиниця – вертикальна щелина, як зіниці котячих очей. Він сидів там, розглядаючи мене цим великим оком, очевидно оцінюючи мене, як і я оцінював його і я не міг не дивуватися, чи я справлюю на нього такий же дивний вигляд, як він на мене. Протягом тих кількох миттєвостей, коли ми залишалися нерухомими, дивлячись один на одного, я поспіхом відзначив кілька інших його дивних фізичних особливостей. Пальці його рук і чотири пальці кожної ноги були набагато довшими, ніж у людської раси, тоді, як його великі пальці рук і ніг були значно коротшими за інші його пальці і виступали в біг під прямим кутом до його рук і ніг. Цей факт і вертикальні зіниці його очей свідчили про те, що він може бути повністю деревним або принаймні звик знаходити собі їжу або здобич на деревах. Але, мабуть, найвидатнішими рисами його потворного обличчя були його роти. У нього було два роти, один безпосередньо над іншим. Нижній рот, який був більшим, був безгубим. Шкіра обличчя утворювала ясна, в яких були розташовані зуби, внаслідок чого його потужні білі зуби завжди були відкриті в жахливій, смертельно подібній усмішці. Верхній рот був круглим, зі злегка виступаючими губами, якими керував м'яз, схожий на сфінктер. Цей рот був беззубим. Його ніс був широким і плоским, із керпатими ніздрями. Спочатку я не помітив жодних вух, але пізніше виявив, що два маленькі отвори біля верхньої частини голови із протилежних ботів слугують для слуху. Трохи вище його ока починалася жорстка жовтувата грива шириною близько два дюйми, яка тягнулася назад уздовж центру його черепа. Загалом він являв собою вкрай непривабливе видовище – і той його усміхнений рот, і ті могутні зуби, у поєднанні з його дуже помітним розвитком мускулатури, наводили на думку, що він може бути неабияким супротивником. Мені було цікаво, чи він такий же лютий, як виглядає. І мені спало на думку, що мене могли замкнути тут з цією істотою, щоб вона мене знищила. Навіть здавалося можливим, що я призначений бути її їжею. Жодного разу з того часу, як я зайшов до кімнати, істота не відводила від мене свого єдиного жахливого ока. І, власне, я нікуди більше й не дивився окрім нього. Але тепер, частково задоволивши свою цікавість настільки, наскільки це можна було зробити за допомогою зору, я дозволив своїм очам блукати по кімнаті. Вона була круглою і, очевидно, займала всю площу і, очевидно, найвищий рівень вежі». Стіни були оббиті панелями різних кольорів, і навіть тут, у цій високо розташованій тюремній камері, були докази художньої чутливості будівельника замку, оскільки кімната була справді дивно красивою. Кругла стіна була пронизана півдюжиною високих вузьких вікон. Вони були без скла, але з гратами. На підлозі, біля однієї частини стіни, лежала купа килимів і шкур, ймовірно, постіль істоти, ув'язненої тут. Я підійшов до одного з вікон, щоб подивитися назовні, і коли я це зробив, істота піднялася з лави і перейшла на той бік кімнати, який був найдалі від мене. Вона рухалася безшумно, крадучись як кішка, і завжди пронизувала мене тим жахливим, безповік оком. Її мовчання, її потайність, її жахливий вигляд змусили мене остерігатися, щоб вона не стрибнула мені на спину, якщо я відверну від неї обличчя. Проте я кинув швидкий погляд у вікно і побачив віддалені пагорби, а внизу, одразу за стіною замку, річку, а за нею густий ліс». Те, що я побачив, наводило на думку, що вежа не виходить на внутрішній двір, де стояв корабель, і мені було важливо побачити ту частину території замку, щоб переконатися, чи вдалося мені направити мозок, щоб відвести корабель у безпечне місце. Я подумав, що, можливо, я зможу дізнатися про це з одного з вікон на протилежному боці вежі. І тому, не зводячи очей зі свого сусіда по камері, я перетнув кімнату». І коли я це робив, він швидко змінював свою позицію, тримаючись якомога далі від мене. Мені було цікаво, чи він боїться мене, чи як кішка просто чекає нагоду накинутися на мене, коли зможе застати мене зненацька. Я дійшов до протилежного вікна і визирнув назовні, але не зміг побачити нічого з внутрішнього двору, оскільки інші численні вежі замку закривали мій вид з цього боку». Насправді, інша вища вежа піднімалася прямо переді мною в цьому напрямку і знаходилася не більше, ніж за 10-15 футів від тієї, в якій я був ув'язнений. Подібним чином я переходив від вікна до вікна, марно шукаючи хоч якийсь вид на внутрішній двір, і завжди мій дивний і жахливий сусід по камері тримався від мене на відстані». «Переконавшись, що я не можу побачити внутрішній двір і дізнатися, наскільки мені вдалося врятувати корабель, я знову звернув увагу на свого компаньйона. Я відчував, що маю дізнатися щось про те, яким може бути його ставлення до мене. Якщо він виявиться небезпечним...»